І завмер, заціпенів, у грудях мені забухало, коліна затряслися. Безпричинний, нестерпний жах прийняв усе моє єство. Задихаючись, я підніс лампу ближче. Невже це обличчя? Невже це обличчя Вільяма Вілсона? Так, це були його риси. Я бачив. Та чомусь мене трусило від думки, що вони не його, що ж у них такого? Коли я аж так уразився, я дивився, вдивлявся. А в мозку вирвало сомнище незв'язних думок. Ні, в день він не такий, явно не такий. У день він виглядав інакше. Те саме ім'я, та ж постать, у той же день прибув. А ще те, оте безглузде, мапування моєї ходи, голосу, звичок, манер. Та чи можливо таке? чи в межах людських можливостей, щоб те, що я зараз бачу, було всього лише результатом постійних вправ у мавпуванні, повин містичного жаху, битий дрожем. Я загасив лампу і мовчки покинув спальню, а згодом і гімназію. Виїхав з неї назавше. Побайдикувавши кілька місяців удома, я згодом став учнем Ітонського коледжу. Цього часу виявилося достатньо, щоб спогади про всі ті події трохи приблякли, принаймні почуття, які вони викликали, зазнали змін. Відчуття реальності пережитого, трагічної реальності вже не було. З'явилися навіть сумніви, чи справді це щось пережите, і якщо я в годи й повертався до нього, то лише дивуючись, до чого може призвести людська легковірність, і посміючись над тим, що мені дісталася в спадок така бурхлива уява. Та й життя, яке я вів в Вітані, не могло не сприяти цим скептичним настроям. Вир бездумного гультяйства, в який я кинувся з корч головою, вимив з минулого все, крім піни. Поглинув усе, що було в нім серйозного і суттєвого, лишивши в пам'яті тільки легкодумство прожитих літ. Але я не маю бажання описувати жалюгідну історію мого безпутства. Безпутства – що нехтувало закони, уникаючи водночас пильного ока начальства. По трьох змарнованих роках, з яких я тільки й мав прибутку, що добре в ні погані звички, та трохи зайвої статичності в фігурі. Я одного разу, після тижня безтямної пиятики, запросив на таємну забаву кілька найзапекліших гультяїв. Посходилися ми пізно, бо наші забави тяглися зазвичай аж до ранку. Вино пливло рікою, не бракувало й інших, може й небезпечніших спокус, тож коли на сході забринів сірий світанок, на шал сягнув апогея. Розігрітий картами і алкоголем я сам рвався виголосити один більш ніж непристойний тост, коли раптом двері кімнати рвучко не розчахнулись, а тільки прочинились. І почувся різкий голос служника. Він сказав, що хтось у холі хоче мене бачити – Причим дуже спішно. Я був до того захмелений, що не так здивувався, як зрадів цій несподіванці, і заточуючись, зразу рушив з кімнати та спустився кількома східцями до вестибюля. Лампи в цьому невисокому, тіснуватому приміщенні ніколи не було, а такої пори там узагалі було темно, тільки світанок ледь-ледь сірів у півкруглому вікні. Вже з порога я спостерігав чиюсь постать. Це був юнак». Приблизно мого зросту, одягнений у білий кашеміровий халат, такого ж модного крою, що й мій. Це ще можна було розгледіти в тому тьмяному світлі, а от обличчя ні. Тільки но я увійшов, він кинувся до мене, нетерпляче вхопив за руку і шепнув у вухо Вільям Вілсон. Я протверезів ту ж мить. Було в ньому щось у його поведінці, в пальці, яким він помахав мені перед носом від чого я несказано здивувався, але протверзів я від іншого. Значущість цього особливого, застережливого тихого шипіння, а передусім від самого звуку, тону, тембру двох простих і таких знайомих, однак шепнутих слів, з якими набігли тисячі давно забутих спогадів і вдарили в душу, немов електричний розряд. Поки я прийшов до тями, він зник. Хоча ця подія – Безперечно, справила сильне враження на мою розбурхану уяву. Воно, проте, минулося швидко. Кілька тижнів, правда, я провів, як не в розпитах, то в тяжких роздумах. Ні, я не вдавав, буцім не знаю, хто він. Той єдиний у світі чоловік, що так уперто втручався в мої справи і замучував мене своїми підшептами. Але хто він такий? Той Вілсон. Що він за один? Звідки він узявся. Чого добивається? Я так і не зумів знайти відповіді на всі ці питання. З'ясував лише, що в зв'язку з якимсь сімейним нещастям він вибув з гімназії доктора Брансбі того ж дня, що і я. Тільки пізніше. Та невдовзі я перестав про це думати, бо всю мою увагу поглинув запланований від'їзд до Оксфорда. Там я й опинився незабаром. Діставши від своїх нерозважно марнославних батьків, Такий запас усіляких строїв і таке фінансове забезпечення, що міг до схочу купатися в розкошах, любих моєму серцю, міг змагатися в марнотратстві з найпихатішими синками найзаможніших графів Великобританії. Підігрітий таким гріховним звитяжництвом, вроджений мій темперамент розбоявся з подвійною силою, так що я в сліпому шалі своїх п'яних учт переступав навіть межі звичайної порядності але вдаватися в деталі моїх вибриків не має сенсу. Досить сказати, що в марнотратстві я переіродив ірода, і що вигадавши безліч нових витівок, вельми доповнив довгий список гріхів, зазначених на той час у найрозпуснішому університеті Європи. Хоч і важко в таке повірити, але навіть цьому я переступив всі правила джентльменства, бо завдяки одному професійному картіреві я навчився шахрувати – і став ревним прихильником цієї негідної науки, всякчас удаючись до неї як до засобу поповнення коштом простакуватих приятелів, своїх і так немаленьких прибутків. Так воно, на жаль, і було. Я чинив неймовірний злочин супроти чоловічої честі і гідності. І, мабуть, тільки цією неймовірністю й можна було пояснити, чому він минався мені безкарно. Справді, найгірші пройди з нашого товариства – швидше б не повірили власним очам, аніж мали запідозрити в чомусь веселого, щирого, щедрого Вільяма Вілсона, найшляхетнішого, найліберальнішого з усіх оксфордських паничів. Адже всі його вибрики, за словами його нахлібників, це тільки буяння молодості та неймовірної фантазії. Всі його блуди – просто примхи, а найчорніші гріхи – тільки плоди беззаглядного пароботського гультяйства». Я вже років два отак промишляв, коли в університеті з'явився один юнак із знатних вискочнів на прізвище Глендінінг. Багатий казали, як і родзатіки, ще й розбагатів, так само легко, як той. Я дуже скоро виявив, що на розум він небагатий і, звичайно, намітив його жертвою. Часто залучаючи Глендінінга до гри, я з допомогою нескладних прийомів дозволяв йому вигравати значні суми, аби певніше затягти в свою пастку». Нарешті, коли план мій дозрів, я зустрівся з ним. Ця зустріч мала бути останньою і вирішальною в помешканні одного товариша, містера Престона, який приятелював з нами обома. Але слід зазначити, навіть близько не здогадувався про мої наміри. Аби прикрити їх, я влаштував усе так, щоб зібралися нас восьмеро чи десятеро ціла компанія і дуже вважав на те, щоб карти на столі з'явилися ніби випадково, а пропозиція перекинутися ними виходила від самої майбутньої жертви. Одне слово. Це прикра для мене тема. Я вдавався до різних дрібних хитрощів, цілком звичайних у таких випадках. Настільки звичайних, аж просто диву, що дехто і досі на них ловиться. Ми засиділися до глибокої ночі, і нарешті мені вдалося позбутися всіх суперників, Крім Глендінінга. Гра була моя улюблена – Екарте. Решта гравців покидала карти і, заінтриговані нашими ставками, з'юрмилися довкола. Вискочень, який ще на початку вечірки був піддався на мої спокуси і пив без міри. Тепер, тасуючи чи роздаючи карти, робив це з такою ручкою нервозністю, яка навряд чи пояснювалася самим сп'янінням. Незабаром він уже був винен мені чималу суму. І тут сталося те, на що я холоднокровно розраховував. Хильнувши Портвейну, він запропонував подвоїти наші вже й так завищені ставки. З виглядом щирої нехоті. І то не відразу. Лише коли надвічі сказаний «ні», почув кілька дошкульних слів, які надавали моїй поступці відтінку ураженої гідності. Я таки погодився. Результат, звісно, тільки підтвердив те, що здобич моя уже в сельці. Не минуло й години, як борг його зріс у четверо. Я вже давніше був помітив, що хмільний рум'янець поволі сповзає з його обличчя, але тепер воно зблідло так страшно, я аж здивувався. Так, здивувався. Скрізь мені говорили, що Гленденінг – бозна який богач, тож я собі гадав, навряд чи щоб він аж так переймався тим програшем, хоча сума була й немала. Вино, мабуть, ударило в голову, тільки й подумав я. І вже було зібрався остаточно покласти край цій грі, насамперед тому, що боявся втратити повагу товаришів, а не з якихось некорисливих мотивів. Як раптом, з виразу деяких облич і з того, як розпачливо скрикнув Глендінінг, збагнув, що довів його до цілковитої руїни і що однодушне співчуття, яке він здобув при цьому, здатне захистити його, відбучи їх, навіть дьявольських підступів. Як було слід повестися, я не знав. Жарлюгідне становище моєї жертви пригнітило і збентежило всіх присутніх. Запала глибока і довга мовчанка, протягом якої я добряче відчував, як не один зневажливий чи докірливий погляд пече мені щоки. Признаюся навіть, на якусь мить мені аж від серця відлегло, коли сталося диво. Широкі, важкі двері розчахнулися раптом з такою силою, що всі свічки, мов зачаровані, згасли. Але ми ще встигли побачити, як до кімнати хтось увійшов. Був він приблизно мого зросту, щільно закутаний у мантію, в суцільній темряві. Однак відчувалось, що він стоїть серед нас. Не встигли ми опам'ятатись, приголомшені цією брутальністю, як незнайомець озвався. «Джентльмени», – сказав він тихим, виразним, незабутнім шепотом від якого я стріпнувся до нитки. Прошу вибачення за таку поведінку, але чинячи так, я сповняю обов'язок. Ви, безперечно, не знаєте справжньої натури того, хто виграв сьогодні у лорда Глендінінга велику суму грошей. Я підкажу вам доцільний і певний шлях, яким можна про це дізнатись. Прошу принагідно глянути за вилогу його лівого рукава, а також на ті кілька колод, що їх знайдете в кишенях його вишитого халату. Поки він говорив, у кімнаті було тихо-тихо, муха не пролетить. А скінчив, тут же зник, так само раптово, як і з'явився. Якими словами передати мої почуття? Та й чи потрібно? Чи потрібно говорити, як почуваються прокляті? Ще й часу обмоль. Дужі руки відразу вхопили мене. Не й світло. Зробили обшук». За вилогою рукава знайшли всі великі карти, важливі в екарте. А в кишенях халата кілька колод, точнісінько таких, як та, що на столі. Лише були вони, як то кажуть, мічені. Старші карти заокруглені зверху і знизу, решта заокруглені з боків. Отож недосвідчений гравець, здебільше знімаючи колоду вздовж сорочки, залишить суперникові старші карти. Тоді як Шулер, знімаючи впоперек, Нічого вартісного своїй жертві не підкине. Найсильніший вибух обурення вразив би мене менше, ніж мовчазне презирство і саркастичний спокій, породжені отим відкриттям. Містере Вілсоне, мовив наш господар, нахиляючись, щоб підняти з підлоги розкішно дорогу хутряну мантію. Містере Вілсоне, ваші речі! Було холодно, і я, ідучи сюди, накину на себе якийсь одяг і скину його, прибувши. «Гадаю, буде зайвим вишукувати тут». Він гірко всміхнувся, глянувши на мантію. «Ще якісь докази вашої майстерності. З нас уже досить. Сподіваюсь, ви розумієте, що вам слід покинути Оксфорд. Принаймні моє помешкання. І то негайно». Збезчещений, принижений до краю цими гострими словами, я може б ударив того господаря, але всю мою увагу в ту хвилину поглинула інша, невимовно разюча річ – Моя мантія була з дорогого хутра, з якого саме і якої казкової ціни сказати не берусь. Та й фасон був винаходом моєї фантазії. Я був в таких фантастичних справах був вибагливий до абсурду. Отже, коли містер Престон підняв з підлоги і простяг мені мантію, я вражено, навіть злякано зауважив, що одна мантія вже висить у мене на руці, підхоплена цілковито несвідомо. Точнісінько така, як та, що мені давали Той, хто мене так знеславив Був, пригадується, закутаний у мантію Зрешти ж ніхто, крім мене, мантії не мав Отямившись трохи, я взяв її з господаревих рук Тихенько кинув зверху на свою І з виклично рішучим виглядом вийшов з кімнати А на світанку наступного дня Втік з Оксфорду на континент Мордований страхом і соромом Я тікав надаремне доля переслідувала мене мовно віжена, показуючи, що її таємниче панування наді мною лише починається. Не встиг я ступити на праську землю, як той Вілсон знов устромив мерзенного носа в мої справи. Роки йшли, а рятунку від нього не було. Негідник. От тоді, в Римі, як же невчасно він зі своєю примарною настирливістю став між мною і моїми чистолюбивими планами. А у Відні, в Берліні, а в Москві? Та й чи було таке місто, де я б не проклинав його всім серцем і душею? Від його незбагненної тиранії я панічно, мов від чуми, тікав світ за очі, але тікав надаремне. І знову і знову питався я нишком у власній душі хто він такий, звідки взявся, чого хоче? Та відповіді не було. Перебрав у пам'яті найменші подробиці, всі форми, методи, особливості його нахабного переслідування але якихось певних висновків не дійшов. Помітив, правда, що у всіх тих випадках за останній час, коли він ставав мені поперек дороги, він завжди робив це так, аби зруйнувати ті заміри чи починання, які доведені до кінця, могли б обернутися лихом. Убоге, однак, виправдання для таких владних утручань, убога компенсація природного права на самостійність, відібраного так безпардонно. Годі було не помітити й того, що мій мучитель за увесь час, протягом якого, ні разу не зрадивши свої забаганці, надиво ретельно й уміло, копіюючи мій одяг. Кожного разу з'являвся так, щоб я не міг розгледіти його обличчя. Та хоч би ким і яким був той Вілсон, саме цього інакше як манірністю чи то просто дурістю не назвеш. Невже він міг припустити, бодай на мить, що я не впізнаю того, хто застерігав мене в Ітані, хто збещестив мене в Оксфорді, хто завадив моїм чистолюбивим планом у Римі, помсті в Парижі, коханню в Неаполі. А чи тому, що він хибно вважав зажерливістю в Єгипті? Невже він гадав, що своєму архіворогові, злому демоні, я не впізнаю Вільяма Вілсона гімназійських часів, тезка мого, побратима, суперника шкільних років, суперника, якого я так ненавидів і боявся? Бути цього не може. Але пора перейти до останньої бурхливої сцени цієї драми. Досі я посивно крився його владному пануванні над собою. Глибоке благоговіння, яке я, звичайно, відчував перед шляхетністю його натури, перед величною мудрістю, перед очевидною всюди сущністю і всевладністю Вілсона, поєднавшись із страхом перед деякими іншими, Реальними і уявними рисами його вдачі привели мене до думки, що сам я геть безвольний і безпорадний, і мушу, попри сильний внутрішній опір, цілком скоритися його деспотичній волі. Однак останнім часом я просто не просихав від вина, і моя без того буйна вдача розбурхана вином, де далі настирливіше домагалася свободи. Я почав ремствувати. Спочатку тихо, потім голосніше. Тоді відкрито, невже мені тільки здавалось, що чим упертіше я, тим поступливішим ставав мій мучитель. Хай там як, але мою душу окрилила полка Надія, і врешті в глибині її визріло тверде відчайдушне рішення позбутися рабства. Трапилося це в Римі під час великого карнавалу 1800 якогось року на балі маскараді в палаці неаполітанського герцога Діброльйо. Я більше, ніж звичайно, дозволив собі порозкошувати вином, і в задушливих покоях, де єрмилося стільки людей, мені стало просто нестерпно. До того ж, я вкрай роздратувався, коли довелося проштовхуватись крізь Тиснєву. Я борошукував розшукував, не казатиму, з яких негідних мотивів, юну веселу красуню, дружину старого маразматика Діброльо. Вона надто вже необережно довірилась мені, відкривши секрет свого маскарадного костюму. Отож, угледівши його у юрбі, я придьком кинувся до неї. Аж тут чиясь рука лягла мені на плече, і почувся над вухом незабутній тихий шепіт. Клятий шепіт. Осатанівши від гніву, я миттю повернувся і вхопив напасника за комір. Він був, як я й сподівався, в точно такому ж костюмі, що й я. Іспанський плащ синього вельвету, темно-червоний ремінь Наталії і рапіра. Обличчя сховав за чорною шовковою маскою. «Негідник!» Палаючи лютю, прохрипів я, а кожне нове слово, здавалося, тільки підливало масло в огонь. «Негідник! Самозванець! Вража душа! Більше мене не цькуватимеш, годі!» «Іди за мною, бо заріжу на місці». І я кинувся з залу, тягнучи його за собою в невеликий суміжний передпокій. Увірвавшись туди, я люто жбурнув його. Він поточився на стіну, а я, лайнувшись, замкнув двері і наказав йому витягти зброю. Мить повагавшись, він лечутно зітхнув, витягнув шпагу і приготувався до оборони. Сутичка скоро й закінчилась». Я лютував і не тямився, відчуваючи, як у моїй правиці зібралася сила і завзяття тисяч рук. Через кілька секунд я самою силою притиснув його до дерев'яних панелей, і коли вже все залежало від моєї ласки, з несамовитою злобою став раз по разу прохромляти йому шпагою груди. Саме цієї миті хтось спробував увійти до кімнати. Я підбіг до дверей, закривши їх ще надійніше – і зразу ж повернувся до свого поваленого суперника. Та якою людською мовою можна описати той подив і той жах, котрі охопили мене, коли я побачив, що за ту коротку мить, поки я дивився на двері, цілковито змінилася верхня, чи то пак дальша частина кімнати. Спершу мені здалося, ніби там, де раніше я й не бачив нічого, стоїть величезне дзеркало, а коли трохи оговтавшись, я з безмежним страхом підступився ближче. Моє відображення, проте бліде і поплямоване кров'ю, непевною, кволою ходою, німов пішло мені назустріч, але так тільки здавалося. То був мій суперник, Філсон, що здригався в останніх корчах. Його маска і плащ валялись там, де він їх кинув, на підлозі. І кожна ниточка його одягу, кожна риса його своєрідного обличчя – були достоту моїми власними То був Вілсон Але з його вуст уже не чулося шепоту І я подумав що й сам можу сказати за нього Ти переміг А я програв Але віднині ти також мертвий Мертвий для світу Для небес і надії У мені згасло твоє життя і Придивившись до моєї смерті Адже я це ти Ти побачиш Як безжально «Ти вбив сам себе».